Wa inna lakum fil anamila ibaratan nuskikum Mimma fi butunihi minbaini farthi wa dami labanan Khalisan saaigallisharibin Na hakika katika nyama hoa nye nye minamazingatio Tunakunyesheni katika vile viliyomu matumboni mwao Bikatoka baina ya mavi na damu Mazi safi mazuri kwa wanyu hao Wa min thamarati nakhili wal a'nabi Tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana Inna fi thalika la ayatan li Na kutokana na matunda ya mitende na mizabibu Natengeneza ulevi na rizki nzuri Hakika ketika hayo ipo ishara kwa wanaotumia akili. Wa auha min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Namo dawa wako mlezi amemfunulia nyuki itengenezee majumba yako katika milima na katika miti na katika wanayojenga watu.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 Kisha kula katika kila matunda Na upite katika njia Zamula wako mlezi Zilizofanyo nye pesi kuzipita Na kutoka matumbo yao Kinatoka kinyuaji chinyirangi mbali mbali Dania ake kina matibabu kwa wanadamu Akika katika haya ipo ishara kwa watu wanafikiri Wallahu khalakakum Thumma yatawaffakum Wa minkun men yuraddu ila ardha lil'umur Likai la ya'lama ba'da ilmin shaya Inna Allah alimun qadhir Na mwenyezi mungu hameku umbeni Kiisha anakufisheni Na miungoni mwenu wapo wanaurudishwa kwenye umri mba ya kabisa Atakawa sijue kitu baada ya ujuzi aliokuwa nao. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi na mwenza. Allahu Akbar Allahu Akbar La Hakika katika nyamahawa ya animifugo, ngamia, ngombe, kondroo na mbuzi Mnamawa idha enofa kuzingatiwa na kufuatu ungofuake wa kumto wa mtu ulingani Aka ingiri ya kumjua mwenye kumba Alianzisha kila kitu mwenye hikma Na sisi tunakunyoshieni kutokana na baadhi ya vilio mu ma tumboni mwa hawanyama vilio katika chakula na damu maziwa safi matamu mepesi kujapata kwaona ukunywa. Katika viwele vya wanyama wa mifugo yumo ya mitoki yani glands ambayo inachuja maziwa. Mitoki hiyo inanyoshwa na mishipa inayoleta mada kutokana na damu na chai. Hicho ni chakula kilichotayarishwa. Viwili hivyo huwa vimekwishalainishwa kwa kumezwwa kama ni chakula kisha hapo hizo glands za maziwa huteua sehemu yenye kuitajiwa kwa kufanya maziwa kutokana na vitu viwili hivyo damu na chai na wa maji maalum kugeuza hivyo vikawa maziwa yenye kujilifiana na asili yake kwa rangi na utamu kabisa na kutokana na matunda ya mitende na mizabibu tuliyokunimesheni kwayo na tukapoezesheni kuitumia Mnakamu wa yake ya katuka ulevi usiokuwa mzuri Na chakula kilichukwa kizuri Hakika katika haya pana alama inyekonyesha uwezo na rehma kwa watu wananafiika kwa kilizao Kitu kile kile kina faida kikitumiwa kwa sharia za mwenyezi mungu za maumbile Na kile kile kikawa na madhara kikitumiwa kinyume na hizo sharia Yawe nabi zingatia jinsi mwenyezi mungu alifemfahamisha nyuki Kama kwamba memfunulia kwa wahi, haka sababu za wahai wake na njia za maisha yake. Haka jenge masega yake katika mapango na katika uwazi wa miti na kwenye magurugi ya magiumba na mizabibu. Kisha subhanahu, haka mhidi nyuki, alimatunda ya miti na mimea ya balimbali na haka msahilishia afuate njia alizomtengeneze ya mwela wa kemlezi. Na akatoa kutokala na tumbo yake kinywaji na acho ni asali chenye rangi mbali mbali. Na hiyo asali mekua ni dawa ya kuapunyesha watu hakika katika hayo pana ufundi wa wakunyesha nguvu na kuapu wa mwenye kuumba na mwenye kuweza mwenye hikma. Wanye kutumia kilizao wananufaika kwa mazingati wa hayo na watapata furaha ya daima. Asali yani nyuki ni mchanga wa glucose na libulose Na ayo ni namna ya sukari Abayo ni nye pesi kabisa kutumika mwilini Na madaktari wa mefumbuwa karibuni kwa glucose ina faida Inafaida kutimu marathi mengi Kwa kupija sindano na kwa mdomo na kwa nyuma Kwa kuwa inatiangufu Na inapinga sumu ya madeni katha wa katha, Na sumu inapatikana kwa marathi ya viungo Kama kuingia sumu kwa mkojo Na marathi ya kuwa manchano, yani jondis na wengine Vile vile imithimiti kuwa vitamin nyingi upatika na humo na khaza vitamin B complex Mwenyezi mungu ameku na amekujialieni kila mtu na jeli yake Katienu wapo wana ukufama pema Na wengine wana ufikia ukongwe wakarejia katika hali uzaifu Wakawana zofika kilogo kidogo zikipungua nguvu zao za mwili Na mifupa, na viungo, na mishipa Mwisho wa wakawa hawajiwezi kunjifanya lulote liwa pasalo Hakika mwenyezi mungu ni mjuzi wa siri za kumba kwa ke Ni muweza kutimiza ni